till två personer och ett samtal. I den här podden ska jag och Violetta prata lite om hur vår dag har varit, om det händer någonting i världen som vi tänker lite extra på, eller om det ändå vårt liv som vi tänkt lite extra på. Men innan vi kör igång det avsnittet så rullar ingen. Vi är välkomna tillbaka till en avsnitt av vår podd. Två personer och ett samtal med mig, Elit. Och med mig, Violetta. I dagens avsnitt är det det stora transavsnittet part två. Och nu har vi nämligen en speciell gäst med oss. Och nu så kör vi igång! Så detta är alltså avsnitt två av det stora transavsnittet. Och vi har faktiskt med vår första gäst i den här podden. Vilket är väldigt trevligt. Du kan väl välkomna dig själv, eller? Jag heter Camilla Gislov. Jag är mamma, författare, föreläsare och regissör. Gör lite allt möjligt. Mm. <laughs> äm, väldigt engagerad i hela transvärlden och transcommunityt. Äm, och äm, har en son som äm, är öppet trans. Mm. Äm, så egentligen, vi ska ställa lite frågor och äm, du ska få svara på dem- berätta lite din syn på ja men, tans och hela den världen. Ehm, så att då vi pratade om din son kom ut för då 25 år sedan mm. ehm, och då så såg du hela tans och HPTQ världen annorlunda ut än vad den gör idag. Det är mycket som har hänt. och eh, så Hur var det då att ha ett barn som hade då kommit ut eh, då också väldigt ung ålder? Eh, och hur tog sig emot då av släktingar och familj och vänner och egentligen människor runt omkring dig? Ja, alltså första gången när han berättade att han var en pojke och inte en flicka då förstod jag inte det riktigt. Jag hade ju aldrig hört talas om att ett barn kunde Ja, men känna på det sättet eller eh, så att jag trodde ju först att han var en pojkflicka eh, alltså som en tomboy och därför att jag har ju alltid sett att han var grabbig men jag har en eh, lilla syster som alltid var grabbig som aldrig lekte med dockor mm, som jag också mm. tänkte att ja, men hon var liksom en, en tomboy, en pojkflicka mm. så att jag trodde ju att det var så det var mm. men eh, när jag Förklarade det att nej, men du är nog bara en pojkflicka, då blev han så ledsen. Alltså jag såg någonstans i ögonen på honom att det han sa var sant. Mm. Och jag kände det också någonstans djupt inom mig att det han sa var sant, men jag kunde inte förstå det. Så jag tänkte att nej men okej, jag får, jag får försöka hitta information. Mm. Och lära mig eh, Och så får vi liksom se vart vi tar vägen Och så dagen efter så gick jag Nej, först, först gick jag faktiskt ut på internet Men det här var ju 97 eh, Och internet var jättenytt Så det mm. fanns ju ingenting mm. Alltså det fanns ju inte Google nej. Det fanns inte Youtube eller nej. Facebook eller något sånt mm. Utan det hette Alta Vista då Hette det så när jag sökte så hittade jag absolut ingenting Framförallt ingenting om barn Utan till slut så hittade jag dock två bloggar Av två stycken olika äldre transkvinnor Som hade liksom skrivit som en slags blogg om sig själv Och hur de hade upplevt sitt liv Och de hade kommit ut när de var väldigt gamla och då när de skrev sina bloggar så stod det att ja, men jag vet att sedan jag var liten, jag vet att sedan jag var fem och sådär. Och då tänkte jag, okej, okay, det här låter ju likt mitt barn. Men jag, ja, men jag vill nog ha lite mer information. Så då gick jag till biblioteket. Mm. Jag tänkte att där kanske man kan hitta mm. någon bok eller något sånt yeah. där. Men det fanns ingenting. Mm. Absolut ingenting. Mm. Så tänkte jag så här, ja, men de som jobbar med barn, alltså lärare eller om man är kanske barnläkare mm. eller psykolog. Jag, de måste ha fått lära sig när de har gått sin utbildning. Mm. Att det kanske finns barn då eh, som... Ja, men som upplever på det sättet mm. så tänkte jag så här, ja, men då lå lånar jag böcker som de läser mm. när de pluggar så mm. typ så här barn och identitet och mm. såna grejer men ingenting mm. men i en bok så hittade jag en mening där det stod att barn blir könsmedvetna mellan tre och åtta års ålder alltså medveten om sin egen mm. könsidentitet mm. och då tänkte jag okej okay, ja, vad bra då har jag det och så har jag de här två kvinnorna mm. Det var det enda jag hade mm. så jag känna, Men då är det nog så mm. att liksom, Vad jag trodde var min flicka Egentligen var en pojke mm. Och så tänkte jag att nej, men då får han visa vägen då Och där Började ju hela vår resa Och, och eh, Min son han var ju Jättetydlig på en gång Och det har han ju berättat efteråt att Nej men det är inget ingen som fattar, då får jag vara jättetydlig nu liksom mm. ehm, ja. Men jag var jätterädd för att berätta för folk i början mm. För jag visste inte hur, hur man skulle ta det mm. och ja Så att mm. jag vågade inte berätta för någon först liksom. Men alltså, när du väl hade berättat folk, liksom, hur reagerade de? Mm. Hela... Det var olika min mamma till exempel när jag väl berättade för henne jag tror det har gått ett eller två år eller något, sånt. för henne var det lite samma som för mig hon känner lite grann som en 25-åring som trillar ner mm. att, aha, det var det det var liksom. medan alltså min pappa han blev väldigt upprörd tyckte att jag behövde köpa fler dockor <laughs> <laughs> äh, min pappa, det, alltså, det spelar ingen roll vi har dockor hemma liksom, men... Um, men det som var jobbigast det var ju skolan För mm. att när han skulle börja i nollan då, i förskoleklassen Då bestämde jag mig för att berätta hur han kände det mm. Och att vi var okej okay med det Eller mm. så alltså, det var ju bara jag och så, hans systrar då um, Men de tog det jättefel så att de försökte påverka honom Hur han lekte mm. Mm. Och med vem han lekte mm. Och eh, De tyckte att det jag gjorde Var jättefel Att det var jag som gjorde honom Till en pojke Fick jag höra mm. eh, att, eh, ja. Och deras pappa Tog inte det bra alls Heller, han mm. var inte så snäll Faktiskt Eh, varken till mig eller till min son Så, så att faktum är att från det han började skolan Så har ju bemötandet från folk utanför vårt hem Varit jättetufft hela tiden mm. Genom hela hans uppväxt Det har varit några här och där mm. som har varit accepterande eller Jag gillar inte det ordet accepterande faktiskt För att då acceptera det bara är ju som det är mm. så det är väl ingen som ska bestämma att jag accepterar dig men mm. respektera kanske ett ja. bättre ord mm. um, men um, nej det, det var först när när uh, ja jag började föreläsa och saker och ting började förändras mm. i samhället som yeah. bemötande blev annorlunda ja. det har ju förändrats väldigt mycket um, som Um, och mycket har ju förändrats men um, fortfarande så um, är ju inte det bra um, fortfarande Nej, så... det behövs ju mer Ja, exakt. Um, vad känner du behövs för att vi ska liksom ja, men, kunna liksom att tans, um, så eller som känner sig trans så egentligen hbtq plus um, e um, ska kunna bli liksom, ja, men då respekterade eh, av alla och inte behöver känna att de behöver gömma någonting eller känna egentligen att de behöver komma ut för att liksom kunna vara fria utan, utan att de bara kan känna att de, de bara kan vara liksom, eh, utan att behöva vara rädd för att ja, men någon kommer liksom, ja, men behandla dem annorlunda eller ja, men, göra taskare saker eller trakassera dem på Olika sätt. Vad känner du att vi kan göra i samhället för att liksom göra det lättare? Alltså, det absolut viktigaste är ju kunskap. Mm. Därför att när, när vi får kunskap, när vi förstår eh, hur vi är som människor och att man inte väljer. Man väljer inte att vara transperson- utan vi föds med vår könsidentitet. Vi föds med vår sexuella identitet. Och det är ingenting vi kan göra någonting åt- vare sig man är trans- eller om man är cis- eller om man är hetero- eller om man är homosexuell- eller bisexuell- eller vad det nu än är. Och jag tror att om- vi började våga se världen på ett bredare sätt eller egentligen som den är det är ju så att vi har ju en väldigt fel syn på hur världen är och hur människan är ja. den är ju liksom blivit, vi har ju bestämt att den är den här lilla fyrkantiga boxen men så ser den egentligen bara en evighet mm. på något ja. sätt mm. med allt vad det innebär mm. och jag tror inte först då när vi faktiskt vågar se varandra som att Ja, men där är du. Ja, men vad spännande det har. Så lever du ditt liv och så lever du ditt liv och jag lever mitt liv. Men vi är alla lika fastän att vi är olika. Mm. Jag, jag tror att det är nästan det absolut viktigaste. Och inte... Vad ska man säga? För hat och aggression och negativitet och allt det som många... Eh, transpersoner möter och hbtq-personer möter är ju baserat på okunskap och rädsla mm. och rädslan ser jag egentligen handlar om individen själv den som agerar utåt mm. att det är en rädsla av något slag mm. och när jag har mött jag jobbar ju även med samtalstöd. –där jag jobbar med transpersoner och deras anhöriga i samtal. Och, ja. och, och ibland är det också samtalsstöd där jag blir liksom en koppling mellan familj och skola. Och så där. Och när det gäller barnen och föräldrarna och föräldrar som är emot eller inte klarar av att möta upp– –så vet jag att varenda gång när jag ställer frågan, vad är du mest rädd för– det är där allting hamnar då oftast kan det bli tårar eller så kan det bli frustration och så kommer det att jag är rädd för att mitt barn ska bli mobbat jag är rädd för att mitt barn ska bli utsatt jag är rädd för att barn ska bli deprimerad jag är rädd för att mitt barn ska bli skadad eh, ångra sig och så vidare, massa såna här saker mm. Mm. men om man börjar skala bort de här rädslorna och lägger fram att okej okay, ja, men om man ser det på det här sättet och på det här sättet då, då brukar det liksom Lägga sig mycket Så vill jag säga en sak till Det här Med Människor som är Aggressiva och negativa Till trans Framförallt men även över HPTQ Men framförallt trans Har oftast inte mött En transperson på riktigt Alltså har inte, mm. inte Mött människan mm. Därför att varenda gång som till exempel någon möter min son som vet om så är det men då är det inga problem mm. det var när han var yngre men inte längre mm. jag fick till exempel det här för bara några veckor sedan när jag var hos min pappa och träffade en av hans vänner Och hans vän sa till mig Men herregud hur har din pappa tagit det här För att min son var med och hjälpte till För att på flyttat mm. för min pappa så, Ja men hur tog din pappa det Han hatar ju hbtq-personer Och framförallt alltså, transpersoner mm. Och det gör han tyvärr um, Så hur gick det Så jag, Men det gick ju precis som alltid mm. Han kan ju inte förneka min son när han står mm. framför honom det är så självklart att min, mitt barn är en pojke yeah. ehm, och, och då går det inte det går inte att förneka honom Nej. Mm. men också lite så här med att när din son kom ute mm. då så då hade det väldigt typ huvudet kommisar stopphormoner och så ja oh, det, det fanns ja, hur blev det lite med det sen alltså Ja, det tog ju tid för honom eh, Han fick ju stå i kö väldigt länge mm. Och i början så ifrågasatte de i och med att han, han, eh, När vi fick veta om att det fanns stopphormoner Då var han 13 tror jag han var mm. eh, Så vi, han fick ju ställa sig i kö Och sen när det väl liksom blev dags Så ja, det var inte så självklart Utan det var lite jobbigt att få till det där men för honom så vet jag att när han fick veta hur det skulle kunna hjälpa honom Så var det ju det bästa som mm. hände för honom Jag minns så väl när han skulle iväg och få sin första spruta yeah. Så han var så lycklig Det var han bara sken och bara som han flög på moln yeah. och, Så att ja... Mm. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Du har ju skrivit mycket böcker och sånt som handlar just om att vara trans i en ung ålder och sånt. Och tror att det är viktigt att man pratar och förklarar vad HBTQ är för då barn i en ung ålder? Absolut. Jag tycker det är jätteviktigt. Och framförallt därför att samhället är uppbyggt på att man är cis. Cis och hetero. Det är det, är liksom det som samhället mm. är uppbyggt på. Men föds man med en transidentitet och man börjar bli medveten om sitt eget jag. Och det händer ju någon gång där mellan två, tre, fyra. Man börjar liksom tänka på sig själv och man tittar på andra och jämför sig. Mm. Och när man då känner att okej, okay, mamma, pappa eller familjen tror att jag är en flicka men jag känner mig inte som en flicka då blir det liksom en konflikt inom sig att man, man passar inte riktigt in mm. och för en del barn så kanske det är så att det inte är jättetydligt som det var för min son när han var så liten att nej men jag är en pojke det kan bara vara den här diffusa känslan att det är någonting som inte stämmer och att jag inte riktigt vet vad det är för man, har inte, man vet inte vilka ord som mm. finns men om man då läser en bok kanske på förskolan Mm. Eh, ja, men vi kan ta liksom, eh, Linus till exempel För Linus är ju egentligen Min son eh, Den är en av mina böcker Och saker som han sa när han var liten Och om man då Helt plötsligt såhär Läser och så nej men Sådär känner ju jag mm. Då får man ju ord på det Yeah. och man kan förmedla det och kommunicera det till sina föräldrar eller till förskolan och framförallt för sig själv mm. och sen är det också bra då med böckerna att så kan hjälpa anhöriga och förskolan hur de ska bete sig och möta upp då så att jag tror att det kan hjälpa att skapa ett eh, mer inkluderat samhälle mm. inkluderad förskola inkluderade hem det hjälper barn att kunna sätta ord på sina känslor. Och det hjälper oss som står vid sidan om hur vi kan möta upp. Så jag säger inte att det är så som det är mina böcker för alla. Men det är liksom bara ett exempel på hur... hur vi behöver ju massvis med böcker ja. mm. eh, kring trans. För att vi alla är olika individer med vår egen er upplevelse och erfarenhet. Mm. Skolan är ju där man lär sig em, saker och... Em... Där så tycker jag från min synvinkel att man borde prata mer om hbtq. Just för en egen erfarenhet så, så tycker jag att man inte gör det tillräckligt så mycket som mm. man borde göra. Just för att då får ju också alltså alla barn en insikt om okej okay, detta, alltså, okay, detta finns och detta är liksom en sak. För att som du sa innan, alltså, mycket... Eh, alltså, hat och sånt handlar ju egentligen om att man inte riktigt vet vad det är för någonting Precis. så att, tycker du att man borde då liksom men, prata mer om det i skolan absolut det är jätteviktigt jag fick ett samtal från en, en ung transpojke en, en gång när jag gick i lågstadiet och han ville ha hjälp därför att i hans klass blev han mobbad för den han var. Mm. Och fröknarna, eller alltså de som jobbade på skolan respekterade inte honom. Och, och då gjorde jag det. Så då pratade jag med rektorn och sa att jag kommer gärna och eh, jobbar med den här klassen. För jag har liksom, det är ju ingen föreläsning, det är mer som en workshop när jag jobbar med elever eh, och lärare- så då fick jag komma ut Och, och i den, då var ju inte den här pojken där såklart Och då hade jag liksom min lilla korta berättelse om min, min son Och sen efter det så diskuterade man Och då var det ju så Då var det ju några så. som sa Ja men vi har en i klassen som är precis som, som din son och, och då kunde jag ställa frågor Ja men säger alla rätt namn då Nej, nej det gjorde man ju inte alltid då mm. ja, Men hur tror ni då Att det känns för det här barnet Tror du att det känns som det gjorde för min son Ja, ah, jo Jo, det gör det nog Och då blev det så fin diskussion För då var det ett barn framför allt Som eh, de pekade ut sa, Du säger alltid fel Och så sa han Ja, men det blir så konstigt i mitt huvud Yeah. Så, så jag men kan du beskriva, vad menar du att det blir konstigt i huvud? Ja men innan var det det här namnet och nu ska det vara det här namnet Innan var det det, då skulle man säga hon och nu ska man säga han Och det, blir så här, det känns jättekonstigt uppe i hjärnan så så här, Ja jag vet precis vad du menar mm. Därför att när min son kom och sa, nu vill jag att ni ska säga det här namnet Och jag vill att ni ska säga han så i början så kändes det nästan som att man slog knut på tungan. Yeah. För man var så van vid att säga hon och man var så van vid att säga det gamla namnet. Mm. Eh, så här, men ju mer man gör det, desto lättare och snabbare går det. Och då så frågar jag, kan man hjälpa dig på något sätt? Ja, ah, jo, men jo... Ja jag vet inte Och så var det en de andra i klassen Men vi kan påminna dig, vi kan säga till dig Ja men bara ni gör det snällt Ja vi lovar mm. Och så säger de så här Ja men våra fröken säger aldrig rätt namn Nähe. och så säger jag, men kan man hjälpa henne och så säger jag, och då sitter fröken i klassrummet så de bara ja men vi kan säga till henne också ja men vi lovar att vi säger snällt så här. så det blir så jättefint och sen ritar alla en teckning till den här pojken. Och då var det en, det var samma pojke Så sa det: Jag ska aldrig greta eh, honom, sa han då. Någon igen. Och så ritade han en jättefin teckning och så hade han skrivit förlåt. Ja, fint. Mm. Jättefint. Jag tänker så lätt, så ja. enkelt ja. ja, men det visar verkligen att mycket liksom men, handlar ju i att man inte riktigt vet eh, vad det innebär och så Precis. Så väldigt väldigt, väldigt fin berättelse mm. där eh, väldigt trevligt eh, Om vi ska gå vidare till nästa fråga det är eh, uppdraggranskning ni har gjort en dokumentär eller gjort några dokumentärer just om transpersoner och speciellt eh, ja men deras um, utredning och um, så har jag fått väldigt mycket kritik um, av då transpersoner och egentligen hela HBTQ, E-plus-communityt Vad har du för tankar om det? Yes, jag blev jätteupprörd när jag såg första delen, jag har bara sett första och andra delen, jag orkar inte jag klarade faktiskt inte av att se den här sista som gick för några månader sedan, därför att det det sliter sönder i själen på en. Därför att vi som lever och har levt med det här motståndet och avskyn och hatet och missförståelserna och lögnerna, det sliter så i själen som man orkar inte. Och för mig så blev det en enorm sorg i det för att vi hade kommit så långt jag har ju föreläst och skapat medvetande kring det här i liksom 14, nästan nej, det är mer, det är 15 16 år nu som jag håller på och jag har märkt att för varje gång jag är ut och föreläser så det blir bättre och bättre och bättre mm. och, då, och framförallt för unga transpersoner att äntligen få en röst och bli respekterade och mm. trodda på men sen då när uppdraggranskningen går ut, inte bara att de skapar nytt motstånd men det är ju inte baserat på verklighet och sanning eller det var ju så många lögner och, och, och felvinklingar mm. så att folk tolkar ju saker och ting på ett helt annat sätt mm. bland annat är det ju så att du kan inte när du är fyra, fem år när du kommer ut få börja med hormoner till exempel, vilket många började tro efter det här mm. ehm, och det är ju också så att det finns ju vissa lagar som vi måste följa de utredningsteam som vi har i Sverige är jättebra de har också utvecklats för det är ju så att vi lär oss mer och mer och den medicinska vården och sen psykiatriska vården den utvecklas också hela tiden jag hittade bunt papper hemma hos min pappa om homosexualitet framförallt då som var studier från 60-70-talet och, och jag läste igenom dem alltså det är ju inte ens alltså närheten mot vad vi är idag idag har vi ju mer kunskap och vi har ju kommit längre men när uppdrag kommer ut som de gjorde då går vi bakåt mm. igen mm. Och så blir folk misstänksamma igen. Och så börjar man misstro och inte tro på unga personer igen. Och efter första avsnittet, det var ju som katastrof. Det var ju jättemånga som blev utsatta av sina eh, anhöriga. Eh, det är två självmord som jag fick veta om som hände eh, efter uppdraggranskning och på grund av uppdraggranskning. Um, och det har blivit en större psykisk ohälsa hos unga transpersoner tack vare uppdraggranskning mm. och lite som jag sa till er innan vi började att när vi startade <coughs> våran så att säga, resa då fanns det ingen kunskap och bara motstånd mm. idag finns kunskapen, men man väljer att inte se den och så är det motståndet igen. Mm. Och det är det här motståndet att inte respektera en annan individ som redan har det jobbet på flera olika plan som är så skadligt. Mm. Ja, de vinklar det verkligen till att, ja, men, typ, alltså att många transpersoner ändrar sig eh, när de har gått in i en utredning och att de då mår väldigt dåligt. Eh, vilket är ju absolut inte allt det här. Eh, jag vet ju då från mm. egen erfarenhet att utredningen är ju den bästa som finns och man ser verkligen fram emot att ta nästa steg i utredningen och äm, så, så att det är väldigt tråkigt att jag själv kollat att jag kollade liksom en kvart och kunde liksom inte kolla längre äm, just för att alltså, det, tog, det tog så mycket liksom. mm, det förstår jag äm, så att äm, det... det man glömmer är ju också att äh, när det blir Vink. Alltså, när de pratar om att det var så många som ångrar sig för det första så var det inte ens en procent som har ångrat sig mm. det man glömmer bort är att de få som har ångrat sig de har kommit in i utredningen en lång tid sedan, när den kunskapen som finns idag inte fanns då. Man visste till exempel inte att det fanns icke-binär identitet. Alltså att man kan känna att man är både och eller flytande emellan. Mm. Alltså mellan kvinna och man. Så icke-binär identitet, alltså på kunskapsnivå existerar inte. Mm. Så att förr i tiden när man sökte sig till transvården- så kanske det var så att man var icke-binär. Eh, vilket jag tycker att jag har mött den diskussionen- hos en del eh, transpersoner som har ångrat sig. Att egentligen som de inte ångrat sig över dem de är- att de inte förstod vem de var. Och transvården förstod inte vem de var. Mm. Men idag är ju transvården också medveten om icke benära. Eh, transpersoner, vilket gör att det blir en bredare utredning. Man faller kanske inte mellan stolarna då, mellan liksom det här binära: att antingen är du kille eller ser du i. Och jag kan ju också tänka mig att innan vi visste att icke-binär identitet fanns, det måste ha varit jätteförvirrande eftersom att samhället är så otroligt binärt. Vet ni vad binärt betyder? närt det är ju att antingen eller man är antingen tjej eller antingen kille, alltså att det inte finns någonting där mittemellan. och så har liksom samhället utvecklats med kläder, med, med leksaker, allting är ju du är antingen pojke eller du är flicka liksom. så att, och det är det jag tycker är så sorgligt att man inte lyfter att, den, att det finns absolut då de som har blivit missförstådda och de har missförstått sig själva också jag vet en som uttryckte att Jag var egentligen En feminin bög Men Det var lättare att vara en heterosexuell person mm. Alltså Jag blir en tjej Så kan jag vara med killar mm. eh, Och en transperson i USA Som förklarade väldigt eh, Uttryckligen Att det var det som hade hänt med Som nu är Tillbaks till honom då Mm. Så... och det är sånt som händer mm. men, men vi kan inte vi kan inte förstöra och begränsa för alla bara för att det är någon som det ett fel det är som att säga att nej, vi måste sluta med all cancervård för att det är, en, det är en halv procent som får de här biverkningarna mm. Mm. så då måste vi slopa allt mm. Mm nu drog jag det väldigt extremt men jag vill bara att, att mm. folk ska förstå därför att majoriteten är inte missnöjda majoriteten mm. ångrar sig inte och vad man också måste komma ihåg jag har haft de här diskussionerna med, med min son och pratat mycket och jag vet, det nyaste är ju nu då att stopphormoner ger benskörhet och därför så ska man inte få ge unga transpersoner stopphormoner mm. Och det är som min son säger. Att, att Jag tar ju hellre lite benskörhet när jag blir äldre och kan leva mm. än att jag inte orkar leva mm. och jag måste dö. Mm. Därför att Så är det för många. Han vill inte leva ett tag. Han försökte ta sitt liv och han var så deprimerad därför han kände att om inte jag kan få leva som mig själv, då kan jag lika gärna vara död. Mm. Ja, men det är att... Ja, men, sjukvården har ju fått också väldigt mycket kritik just för att de har stoppat utredning för nya som vill på alltså, vem, vem bör en utredning och att det har har ledit till jag men, jag men, stor psykisk ohälsa bland, bland transpersoner ja. Ja. men alltså det är väldigt synd att, att liksom transpersoner inte får ta så här stopp på alltså när de är eller sen när de är typ under 18 eller så där Alltså, för det påverkar ju som sagt, Det påverkar ju deras psykisk hälsa Väldigt mycket och, och så. Det är helt sant Och Jag tror att många missförstår Därför att det är ju inte så många år Som man måste gå på stopp hormoner, Eller måste om man nu vill det mm. um, utan det är ju bara en, en kort del Vad man också glömmer bort Vad många inte vet om Att de här stopphormonerna Det är exakt samma hormoner som man ger till barn Som kommer in i puberteten för tidigt Och de finns fortfarande så att jag kan ju vara väldigt hård och säga att om inte transpersoner ska kunna få ta stopphormoner. ja men då får vi sluta ge det till de som kommer in för tid i puberteten också, mm. därför att det är samma biverkningar för dem som det är för transpersoner och vad man inte berättar, det är faktiskt att transvården idag eh, informerar unga transbarn på vägen innan de eh, ska börja med stopphormoner och även när man kommer till vård om man ska ta stoppon eller precis börjat. Att det finns vissa saker du kan göra själv för att stärka skettet, att påverka. Så att det här med benskörheten inte behöver bli så svår. Mm. Och det är ju bland annat så uppmuntrar de ju då barnen att få syssla med idrott och med alltså så här hoppa, Alltså så stötande mm. eh, idrott. För det är bra för sklättet. Dricka mycket mjölk. Få i sig ordentligt mycket kalcium till exempel. Mm. Det är någonting som de rekommenderar för att hjälpa och förebygga eh, så att det ska underlätta för sklättet när man får stopphormoner. Mm. Jag går ju själv en utredning så att jag vet ju alla effekter man kan få och har ju blivit informerad väldigt många gånger att det kan liksom ske och också då som du säger liksom blivit rekommenderad att dricka mycket mjölk och göra fysisk aktivitet kanske springa på asfalt eller något sånt just för att då stärka skelettet och jag har ju själv vänner som, om vi går tillbaka till nekad liksom, ja men då vad säger man, trans vård, ja, ja, man säger ja. det ja. Um, har ju blivit väldigt liksom um, jag kallar det för transdöd alltså, trans kallar ja. jag det för um, har, har blivit, alltså um, gått in i lite det, liksom, så här, um, psykisk ohälsa, har blivit väldigt um, ledsna um, mentalt och och det fattar jag ju. Som alltså jag hade blivit nekad hade jag också blivit otroligt ledsen och bara så här, vad, vad ska jag göra nu? Liksom. Mm. De har ju liksom, liksom letats liksom utomlands för hans mm. utomlands. Liksom. Mm. Så att det har ju verkligen varit jättejobbigt för dem. Och det är ju väldigt tråkigt att det ska vara så. Mm. Så att ja. Mm. Jag håller med. Jag hoppas att vi... Eller att den medicinska världen- ska komma lite igen till, sin, till sina sinnen igen- och förstå hur viktigt det här är. Att, liksom, att det ska finnas det stödet. Mm. För det är som jobbigast när man är, när man är ung. Ja. Det är faktiskt det. Det är jobbigt att vara äldre och vuxen transperson- när man startar sin resa också, såklart. Men... Det är jobbigare när man är ung och tonåring att hantera sina känslor och, um, och det är ju då allting händer i kroppen också Ja mm. yeah. mm. Jag tycker att vi avslutar den här delen av podden och um, det är väldigt kul att ha dig här som ja, första gästen ha, äm, i podden mest. Tusen tack, det var jätteroligt att få ja, vara med var jättekul att ha dig här. Um, Så går vi vidare till nästa delen av podden mm. ja så det var alltså det stora transavsnittet part två det kanske kommer ett part tre någon gång inom snar framtid eller någon gång i framtiden men hoppas ni har, eller jag hoppas ni har tyckt om det här avsnittet och vi ses nästa vecka eller näst nästa vecka ha det så bra hejdå